Per què els humans parlem i els simis, mamífans més propers a nosaltres, no ho fan? Escoltem ara aquests sons produïts per humans i simis. S'assembla, oi? El primer és un ximpancè i el segon un nadó. El nadó començarà a parlar en pocs mesos, però el ximpancè per què no ho fa mai? Hi ha estudis que corroboren el fet que els cimis es comuniquen entre ells mitjançant el llenguatge oral. Per tant, tenen capacitat cognitiva suficient per crear un llenguatge. L'explicació és, doncs, la diferència anatòmica amb els humans, adults, i que comparteixen amb els nadons, que no poden parlar, només produeixen sons sense sentit per nosaltres. La laringe dels nadons es troba ascendida, de manera que l'epiglotis es localitza pràcticament amb el vel del paladar El que nosaltres coneixem com campaneta Això fa que el menjar hagi de bordejar la laringe i dirigir-se cap a l'esòfag De manera que salta la via respiratòria I l'aire segueix el seu camí de forma independent Els ximpancers i altres simis tenen aquesta mateixa forma anatòmica Quan el nen va creixent, la laringe va descendint la' l'epiglotis es separa de la campaneta. De tal manera que el menjar segueix el seu trajecte natural i, arribat a un punt, ha de produir-se el tancament de la laringe perquè el menjar no passi a la via respiratòria. Tota aquesta zona construeix l'aparell fonador. I aquest canvi de l'allargament de la laringe, la separació de l'epiglotis i el paladar i l'augment de tota la zona de circulació de l'aire permet la capacitat humana de fer moviments més fins a la boca, la faringe i les cordes vocals que permeten la parla.